sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam washaru al bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani allahu wa iyyakum minan nar din rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan Pelajaran kitab sifat salat Nabi SAW Wa ala alihi wa sallam Mina takbir Ila taslim ka'annaka taraha Karya sheikh Al-Allama Al-Muhadith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Melanjutkan Permasalahan dan menyempurnakan Dari pembahasan yang terakhir Dari bab Ad'ayatul istiftah Bacaan Doa-doa istiftah Telah kita jelaskan Riwayat-riwayat yang sahih Yang warid Dari Nabi SAW Tentang beberapa doa istiftah Yang dibaca Ketika sholat Dan pendapat yang sahih bahawasanya istiftah itu dibaca dengan sirriyah Tidak dibaca dengan jahriyah Kemudian masalah yang terakhir adalah Manakah doa istiftah yang paling utama Dari sekian Doa-doa tersebut Di sini terdapat lima pendapat Dari Kalangan ahlu ilm Dan yang rajih Adapun yang kuat, walaupun oleh Allah, bahwasanya dari sekian riwayat yang sahih adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih yang berlafatkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayya ila akhir ad-dua ini yang paling sahih. Adapun yang paling utama. Untuk diamalkan adalah mengamalkan keseluruhan dari doa-doa yang hadis tersebut di dalam salat-salatnya. Terkadang dia mengamalkan doa yang ini di dalam salat yang lain dia mengamalkan doa yang lainnya. Ini pendapat yang disebutkan dari al Imam Ibnul Munzir Syekhul Islam Ta'emyah, al Imam Ibnul Rajab, pendapat dari a Syekh Ibnul Thaymin al syaikh Abdullah Jisr bin Bas dan yang selainnya Al Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala Al Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Majmu' beliau menyebutkan wala annama sahhanin nabi sallallahu alaihi wasallam aula bil ithar wal ikhtiyar Dan telah jelas tidak diragukan lagi bahwasanya Doa yang sahih dari Nabi SAW ini yang paling utama untuk diamalkan dan yang paling utama untuk dipilih. Wa asahumaruya fil istiftah hadis Abu Hurairah al Mutakaddim dan doa yang paling sahih dalam bacaan istiftah adalah doa dari hadis Abu Hurairah. Kemudian beliau menyebutkan walafbal an yajmaa Baina Hadhi adainyatil istiftah as-sahiha. Yang paling utama adalah mengumpulkan dari sekian hadis-hadis dari doa-doa yang sahih ini, ashabitah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakuluh hada taratan dia membaca di dalam solat ini doa yang pertama, wahada taratan di solat yang lainnya dia baca dengan doa yang lainnya wa hadha ma dhahaba ilaihi wal mardawi intaha dan juga syekh syekhul islam taimiyah dalam kitabnya majmu' fatawa beliau menyebutkan dengan makna yang sama telah diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa jenis doa istiftah dan keumumannya itu beliau baca dalam solat malamnya Dan disunahkan wajustahab bulil musalli an yastiftihah biha kullaha untuk membaca istiftah dengan seluruh doa-doa tersebut yang sahih. Wahada afbal min ayyudawima ala nawnin wajhjaru gairuhu. Sungguh ini yang lebih utama dibandingkan seseorang terus menerus membaca suatu doa dan dia sengaja meninggalkan doa-doa yang lainnya. Fa in هذا حديث النبي صلى الله sungguhnya inlah petunjuk dari Nabi صلى الله عليه dan ini telah kita jelaskan semua itu adalah kembali kepada kemampuan masing-masing Allah subhanahu wa taala berfirman لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فتقول kita lanjutkan pada bab yang berikutnya Qala rahimahullahu ta'ala Al-Qira'atu Bacaan Bab-bab yang akan datang Akan dijelaskan oleh penulis Al-Musunnif Rahimahullahu ta'ala tentang bacaan-bacaan yang berlaku di dalam sholat Dimulai dari di sini akan disebutkan isti'adah sampai akhir membaca surat-surat. Cukup panjang babnya berkelanjutan sampai di halaman 111. Al-musannif akan menjelaskan kepada kita tentang Hukum-hukum bacaan-bacaan salat, Hukum membaca isti'adah Hukum membaca basmalah Membaca al-fatihah, membaca surat Kemudian surat-surat apa saja Yang disunahkan untuk dibaca Ila akhir Kala rahimahullah ta'ala Thumma kana Sallallahu alaihi wasallam sallam Yasta'idhu billahi ta'ala Fayaqulu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi Dan Nabi SAW beliau membaca isti'adzah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca istiftah Jadi setelahnya itu membaca isti'adzah Dan beliau membaca Doa yang berikut. Audo Billahi rajim, min hamzihi, wanafzihi, wanafzihi. Hadis ini dari Sahabat Amr, atau dari Sahabat Umar ibn al Khattab radhiyallahu taalaalahu, Abi Sa'id al Khudri, Zubair bin Ut bin Mutaim dan yang selainnya. Dan hadis ini tidak ada yang sahih secara marfu. Yang sahih adalah dari Perkataan Abdullah bin Mas'ud Secara mawkuf Ini yang sahih Dalam dalam sunan Abu Dawud Ibn Majah Dan yang selainnya Yang sahih adalah mawkuf Ucapan dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Tidak disandarkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa kana ahyanan yazid fihi fa dan terkadang nabi SAW menambahkannya dengan membaca auzubillahi samiil alim minasyaiton nirrajim sampai akhir seperti yang di atas hadis ini diriwayatkan oleh abu Dawud dari hadis aisyah dan sanatnya dhaif pada ini sanadnya dhaif. Nanti akan dijelaskan masalah tentang isti'adah dan apa dalilnya membaca isti'adah. Adapun riwayat-riwayat seperti ini seluruhnya dhaif. Qala rahimallahu taala thumma yaqra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala yujharu biha. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Jadi doa yang disebutkan dari dua hadis di atas, hadis yang doa tadi, pembahasan tentang isti'adah, kemudian yang terakhir ini adalah pembahasan membaca basmalah. Adapun terkait permasalahan dari bab ini yang pertama adalah Mahukmu al-isti'adah Apa hukumnya Membaca isti'adah Setelah membaca istiftah, Apa hukumnya membaca isti'adah Dalam permasalahan ini Terdapat tiga pendapat Pendapat yang kuat Al-Rajih Bahwasannya isti'adah Hukumnya adalah mustahabbah, Wala yajib Isti'adah itu dibaca sunnah dan tidak diwajibkan. Ini pendapat dari mayoritas Ahlul Ilm. Fahada madhabu Jumhuril Jumhuril Ahlul Ilm. Dari madhab Syafi'iyah, madhab Hanabi Hanabilah, madhab hanafiyah. Bahkan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari telah menyebutkan Ijma' Ijma' Disepakati bahwasannya Sunnahnya membaca Isti'adah Di sana ada yang menyebutkan Wajib Dan ada yang menyebutkan makruh Membaca isti'adah Dan yang, yang kuat adalah Yang menyatakan sunnah Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Dalam surat An-Nahl Apabila engkau membaca Al-Quran Maka Bertawudlah Berlindunglah Dari syaitan yang Terkutuk Al-Imam Ibn Kafir Dalam tafsirnya menyebutkan anna hadha al-amra huna lil-irsyad wa kadha sarafahu perintah dalam ayat ini fa qur'an fasta'iz di sini perintah berta'awudzlah nah perintah ini disebutkan oleh al-imam bin kathir dalam tafsirnya adalah sebuah bimbingan Perintah perintahkanlah bimbingan anjuran Demikian juga yang menunjukkan hal tersebut adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jumhur menjelaskan alasan dari isti'adah ini sunnah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Quran fil khutab wal mawa'id walam yarid yurid annahu kana yata'awwadh qabla al qira'ah. Nabi telah membaca Di dalam khutbah-khutbah beliau Sallallahu alaihi Wasallam, Di dalam Majlis-majlis beliau Sallallahu alaihi Wasallam, Dan tidak ada satupun penukilan dari para sahabat Bahawasanya Nabi Membaca ta'awud ketika setiap Ingin mengucapkan ayat atau membaca ayat Sehingga Ini menunjukkan bahawasanya Membaca isti'adah itu adalah sunnah Nah kalau wajib maka tidak boleh ditinggalkan. Ya, artinya Nabi saw tidak akan meninggalkannya walaupun di luarnya, di dalam solat ataupun di luarnya. Dan hadis-hadis yang disebutkan tadi dari sekian doa istighadah tadi itu hadisnya lemah. Tidak ada yang sahih dari Nabi saw. Kalaupun ada yang sahih, di situ hanya disebutkan apa? Sebatas khabar berita bahwasanya Nabi membaca. Ta'awud Tidak ada perintah Nabi memerintahkan untuk membaca Ta'awud Wallahu ta'ala alam Dan juga disebutkan oleh Fatwa Allah jenada'imah Kemudian juga Syekh Ibn Tayyamin Ketika ditanya tentang permasalahan ini Beliau menyebutkan Al-isti'adatu sunnah La yadurru Man tarakaha fi salati amdan Au nisyanan Isti'adat itu adalah sunnah dan tidaklah memadaratkan seseorang yang meninggalkannya Di dalam salat dengan sengaja Ataupun lupa nah. Faidah yang kedua Lafad isti'adah Lafad isti'adah yang sahih adalah Ucapan A'udzubillah Himina syaitanir rajim Inilah lafaz yang sahih. Dalilnya adalah zahir dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaiiz billahi minasyaitonir rajim." Tidak ada tambahan selainnya. Nah. Di sini disebutkan oleh Al-Musannif dua hadis yang telah kita jelaskan keba'ifannya. Ini ada tambahan, "min hamzi wa nafhi wa nafthi." Naam. Maka sanai Allah taala alam bahawa. lafaz tersebut hanya sebatas alul bilahimina Ini pendapat dari Madhab Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Faidah yang ketiga, al istighada itu yakrawha seron la jahran. Istighada itu dibaca dengan pelan, lirih, tidak dibaca dengan suara keras atau dengan bersuara. Ini pendapat dari jumhur Ahlu ulama. Mereka menyebutkan li annahu lam Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jahara biha fi Tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjaharkan, mensuarakan isti'adah tersebut di dalam salatnya. Nah. Kemudian faedah yang keempat Letak bacaan istiadah Pendapat yang Raji bahawasanya Istiadah itu dibaca Setelah selesai dari istiftah Sebelum memulai Bacaan al-fatihah Atau juga surah ya, Sebelum baca al-fatihah Atau juga surah Ini letaknya sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim Ini pendapat dari Jumhur Ahlilam dan di sana disebutkan madhab yang menyatakan bahwasanya istighatha itu dibaca setelah qiroah. Pendapat ini pendapat yang marjuh atau syad. Jadi setelah baca al-fatihah, wala boalin, amin, baru setelah itu membaca dengan istighatha ini pendapat yang marjuh atau syad. Karena tujuan dari istighatha adalah liter di Al-wasawis Untuk menghilangkan was-was syaitan Ketika dia mem Membaca di dalam solatnya Dan juga disebutkan dalam ayat Fa'idha qara'ta al-quran Fasta'idh billah Ay, jika aradha Al-qira'ah Maksudnya itu ketika engkau ingin membaca Nah bukan ketika engkau setelah membaca Sebagaimana dalam ayat yang lainnya disebutkan, idrakum tum ilas salatif agsilu wujhakum. Ayat perintah wudhu. Apabila kalian hendak salat, bukan kalian setelah salat. Ya ini disebutkan oleh Halim An-Nawawi, kemudian juga Ibn Qasir, rahimahallahu taala. dan pendapat yang menyatakan bahwasanya isti'adzah itu setelah membaca al-Fatihah ini pendapat yang marjuh Al Imam Abu Bakar Ar-Razi yang dikenal dengan Al-Jassas Beliau menyebutkan Al-Jassas ini adalah profesi profesi tukang gipsum Al-Jassas Jadi ulama kita ada yang memiliki profesi sebagai tukang gipsum, tukang plaster, dinding dan yang semisalnya. Beliau menyebutkan, waqulu man qal al isti'ada ba'd al farag min al kiraah qaulun shad. Ya, pendapat yang menyatakan bahwasanya isti'adah itu setelah selesai bacaan inilah pendapat yang shad. Shad itu menyelendah, ya, atau berbeda dengan keumuman yang sahih. Wa innamal isti'adah qabla al-qira'ah linafi wasawis As-shaytan inda al-qira'ah Faidah yang selanjutnya Faidah yang kelima Annal musalliya Yasta'idhu fi jami'i ar-raka'at Seseorang yang salat itu Dia membaca ta'awud Di seluruh raka'atnya Jadi misalkan Salat maghrib Rakaat pertama Membaca ya Sebelum Al-Fatihah Sebelum membaca surat Rakaat kedua pun membaca Rakaat ketiga pun Membaca Ini yang rojih dari pendapatnya Madhab Syafi'iyah ibnu Hazm Dan yang selainnya Mereka menyebutkan bahwasannya Lianna fil ayati amah Karena perintah di dalam ayat itu Atau irsyad dari ayat tersebut itu umum, idha idha syar'tiyah umum, berlaku di dalam seluruh tempat. Idha qurat Qur'an Fasta'id billah Kalau kamu membaca al Qur'an, maka bertawudlah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Nah, ini yang rajih. Di sana ada pendapat yang menyebutkan bahawa tawud itu dibaca sekali saja. Di rakaat yang pertama. Ini pendapat Syaikhul Taimin dan yang selainnya beliau menyebutkan bahawa istighadah itu dibaca pada rakaat pertama saja. Allah Alam Biswas dan saya adalah yang kita sebutkan bahwasannya istighadah itu dibaca setiap kali membaca Qira'ah berdasarkan kumhan ayat faida qara'at al Qur'an faistighad billahi mina syaitan kita selesai dari pembahasan istighada. Selanjutnya, thumma yaqra bismillahi al Setelah membaca istighada, membaca albasmalah dan tidak dijaharkan. Permasalahan yang pertama dari pembahasan basmalah yaitu hukumnya sebelum kita masuk pada pembahasan hukum membaca basmalah di sini kita ringkas Faidah terkait dengan basmalah yang pertama adalah pendapat yang sahih bahwasanya basmalah itu ayat yang terpisah ayatun munfasilah ayat yang tersendiri wa laysat min al bukan termasuk dari bagian surat al fatihah ini yang pertama yang kedua wa kadzalika as sahih anal basmalah laysat min awal aswar yang benar bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari awal-awal surat bukan bagian dari awal al fatihah Bukan pula bagian dari awal-awal surat. Jadi ayatun menfasilah. Ayat yang terpisah sendiri. Faedah ini disebutkan oleh Asyik Nuthaymin. Ra'amu Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga. Wa ajma'u Ala annal basmalata Min dimni suratin naml. Dan para ulama mereka telah bersepakat Bahwasanya ijma' basmalah itu bagian dari dalam surat An-Naml ayat yang ke-36. Afan, ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman mengantarkan surat ya kepada ratus Saba untuk mengajaknya kepada Islam Innahu ditulis di situ Dari Sulaiman Dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim Ini yang ketiga Para ulama telah sepakat bahwasannya Basmalah termasuk bagian dalam surat An-Naml Tidak ada khilaf Ada pun yang pertama ada khilaf Yang kedua pun terjadi khilaf Dan yang sahih bahwasannya Basmalah itu ayatun munfasilah Ayat yang terpisah Yang keempat Telah disepakati bahawasanya Surat At-Tawbah Itu tidak dibaca dengan Basmalah Ini telah disepakati oleh Ahli ilm Al-Fassirin, Al-Qurra Ahli Qira'ah Sepakat bahawasanya Surat At-Tawbah Baratuh min Allah Warasulihi sampai akhir ayat Ini tidak dibuka dengan Basmalah Hanya dibuka dengan Ta'awudh ini yang keempat Yang kelima Dan telah disepakati bahwasannya Jumlah ayat dari surat Al-Fatihah Itu ada tujuh ayat ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Ayat tersendiri Dan Alhamdulillahirrabbilalamin Ayat pertama Al-Rahmanirrahim ayat kedua Malik Yawmidin ayat ketiga Iyakana'bud Wa iyakana'asna'in Ayat keempat Ihdinas surat mustaqim Ayat kelima Surat al-ladhina an'amta alaihim Ayat ke enam Ghairil maqdubi alaihim walabbalin Ayat ke tujuh Ini Yang disebutkan oleh beliau Faedah tentang Basmalah Dan juga Al-Fatihah Dan sana terdapat pembahasan yang cukup panjang Dalam permasalahan ini Wallahu ta'ala ya. alam bishab Adapun hukum membaca basmalah setelah membaca ta'awudh yang sahih adalah bahwasanya hukumnya itu sunnah. Jadi istilah ada sunnah, basmalah sunnah. Ini pendapat dari jumhur mayoritas ahlu alam. Dalilnya hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taalaanhu yang diriwayatkan oleh alimah Muslim. Kata beliau radhiyallahu taalaanhu: "Sallaytu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in fa kanu yastaftihuna bi alhamdulillahirabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim nah. aku telah salat di belakang nabi di belakang Abu Bakar As-Siddiq di belakang Umar bin Khattab di belakang Uthman bin Affan dan mereka seluruhnya membuka salatnya dengan Bacaan Alhamdulillahi Alamin Jadi setelah takbir Allahu Akbar Diam sejenak Membaca Istiftah, Membaca ta'awud Membaca basmalah Kemudian baru bersuara Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan mereka seluruhnya Tidak ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Ini pendapat dari Jumhur Mayoritas Ahlul Alam Faidah yang ketiga Apakah basmalah dibaca secara sir ataukah jahr? Pendapat yang rajih bahwasanya basmalah itu dibaca dengan lirih sirriyah la yujharu biha dan tidak dijaharkan, tidak disuarakan. Ini pendapat dari jumhur ahlul ilm. Dalilnya adalah hadis Anas dalam riwayat yang lainnya dalam musnad ibnu khuzaimah musnad ahmad disebutkan wa kanu la yajharun bi bismillahirrahmanirrahim dan mereka tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim mazhab syafi'iyah menyebutkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan jahr namun yang rajih dari pendapat jumhur Mayoritas Hanabilah Hanafiyah, Malikiyah Dan yang selainnya mereka menyebutkan bahwasannya Yaqra'u hasirran La jahran Dibaca dengan sir Tidak dibaca dengan jahar Bahkan Al-imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Rahimahullah ta'ala termasuk dari kibar tabi'in Ini menyebutkan bahwasannya Jahrul imam bil Bilbasmalah bin'ah Imam yang menjaharkan bacaan Basmalah Ini termasuk perbuatan Bid'ah nah, Ini pendapat dari Al-Imam Ibrahim bin Yazid an Dan banyak dari ulama kita Di zaman ini pun berpendapat demikian bahwasanya jar Dengan baca Basmalah ini termasuk dari Bid'ah Bahkan lebih Beratnya Al-Imam Al-Waqi Ibn Al Jarrah Beliau berpendapat bahwasanya An-Naman salla wara jahir al-jahiru bil basmalah alayhi al orang yang sholat di belakangnya orang yang sengaja membaca basmalah dengan jahr maka ini wajib untuk mengulangi sholatnya kembali ini tidak dalilnya sama sekali namun ini sebagian pendapat dari al ulama al imam al-waqi' ibnil Cerroh Dan disebutkan dalam tarikh al-Baghdadi ya, beliau ini memiliki hafalan yang sangat-sangat kuat sampai disebutkan oleh al-Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya beliau ini kan waqi matbu'ul hifd kan hafizan hafizan waqi ibn al-Jarrah adalah mesin cetaknya hafalan ya beliau lah hafiz hafiz sangat kuat hafalannya, sangat kuat hafalannya. Dan disebutkan juga beliau lah dijuluki sebagai ulama yang tidak pernah menyentuh pena dan kertas sama sekali. Seluruhnya itu keluar dari hafalan beliau. Oleh karena itu dijuluki sebagai matbu' al-hifd, mesin cetaknya hafalan. Ya, wallahu taala alamissal. Kemudian juga yang menyatakan bahwasanya ee, basmalah yang dibaca sir adalah juga pendapat dari Al Munzir, Sheikh Al Albani, Rahimahullah Taala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Hasyat Utan Kil, Walkhulasah Anhu Lamyasih Fil Jihri Bil Basmalah, Fil Salati Ma Taqumu Bihi Al Hujjah, dari Hadith, wa Tafsir La Yatsiy Lahu Liha Dalmakan. Kesimpulannya bahawa tidak benar menjaharkan, mengeraskan bacaan Basmalah di dalam solat. Tidak ada satupun hadis yang menguatkan kucah dipegang sebagai dalil dalam permasalahan ini, dan penjelasan yang kata beliau dalam kitab tersebut tidak cukup untuk menguraikannya di dalam pembahasan kali ini. Ya. Dibawa oleh ulama-ulama yang lainnya tentang bagaimana hukum menjaharkan basmalah. Taib. Wallahu taala alamisur. Kita selesai dari pembahasan istiadah Kemudian juga basmalah dan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang bacaan Al-Fatihah. Wallahu taala alamin shob. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyuna Muhammad wa ala alihi washabihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.